Càpçules musicals amb Rafael Corbí Avui, Amaral Salto al color Mares de bruma I mares de luz Mares que me inundan Son igual que tú Mares de peligro Que nos hacen sentir vivos Mares locos Mares puros Mares cálidos Igual que tú Igual que tú Mares igual que tú igual que tu igual que tu mares igual que tu igual aquesta cançó és la que va donar a conèixer aquest endisc de la formació saragossana Amaral. Un grup format per la Eva Maria Amaral la llana, aquesta cantant que diuen que és una de les millors vocalistes de roca en castellà, de roca espanyol. I també per en Juan Aguirre, amb en dos ens han portat la seva música amb el nom de Amaral amb el temps. Juan Vicente García Aguirre, músic component d'aquest duo, interiorment del grup Dies de Vino i Roses mare sent calma Da un dels seus àlbums de l'estrella de mar el seu àlbum més venut ocupa un dels llocs canavanters dels àlbums més venuts i millors del rock espanyol Mar igual que tu igual que van i ven les Salto al color ens porta un Amaral diferent. Quatre anys després del llançament de Nocturnal, a principis de setembre de 2019, Amaral arriba amb el seu vuitè treball discogràfic, Salto al color, i també tornava als escenaris. Un disc de 13 cançons, amb el qual el duo, format per l'Eva i en Juan, continua sent fidel a la seva essència, però que també amb el qual s'obre a nous gèneres musicals. que tú nunca estarás sola, soledad. Tienes los ojillos tan cansados de mirar. Oh, oh, oh, oh. soledad. Desde que naciste tu destino estaba escrito Eso dijo el párroco en la pila de bautismo. Y... Amb aquest àlbum, Salto al color de Maral implica l'obertura de l'Eva i en Juan a noves tonalitats. El duo on ja havia experimentat amb sintetitzadors abans, però amb aquest vuitè àlbum hi vàrem trobar una més gran varietat de ritmes que els porten a jugar amb allò més tropical o amb músiques del món, sense deixar en absolut de costat el seu so més tradicional, ni tampoc la tradició del pop espanyol. Ah, Aquesta cançó que estem escoltant de fons, Soledat, i compten amb la guitarra flamenca de Víctor Iniesta i el disc s'obre entre tocs gairebé post-rock amb les flautes de Carlos Núñez mentre escoltem el so de les onades arribant a la costa gallega amb aquest Ondas d'Omar de Vigo no acaba d'avançar al so de l'àlbum una cosa una mica indefinida però sí ens indica que aquest serà de força aventures molt més aventurer que qualsevol dels àlbums anteriors d'aquesta formació d'Amaral Amor mío, di que ves si me miras a los ojos Se apagó como dos faroles rojos Es de vivir Es lo que me está matando La memoria de lo que fui Como plomo en mista un que no ha acabat de començar moltíssima gent, ja que troben que no ho han fet exactament molt bé, que no és tan rodó com anteriors. Tot i que hi ha cançons que estan estratègicament situades per triomfar, però són més diferents, sonen forçats alguna vegada. Tot això, aquests mateixes persones que parlen, o crítics que parlen d'això, també diuen que aquest eh, disc pot ser que funcioni molt més bé a nivell de ràdios, de playlists... I de vendes que altres àlbums anteriors d'aquesta producció. Avui hem escoltat Salto al color, us l'hem presentat amb aquestes tres cançons, mares igual que tu, Soledad, i Nuestro tiempo, el disc del duo Amaral. Y un tiempo los